Там беотійців загони і довгохітонних іонян, локрів іфтійських мужів і славою вкритих епеїв від кораблів ледь відбили та зовсім прогнать не здолали світлого Гектора. Був, бо на полум'я ясне він схожий. В лавах афінян стояли довірні мужі на чолі їх, Син Петеоя ішов менестей, Услід за ним стихій, З Фейдом та Біас відважний. Епею вели за собою Мегес, Філеєва парость, Та дракій з важдем Афіоном. Втієн очолив Медонт З витривалим у битвах подарком. Був той Медонт богорівного сином Нешлюбним Ойлея, Братом Еанта вважавсь однокровним та жив у Філаці від батьківщини своєї далеко, бо рідного брата Мачухи Евреопіди, убив він дружини Ойлея. Що ж до Подарка, то він Філакіда був сином Іфікла. Разом були на чолі увтіян вони войовничих, і кораблі захищаючи. Вряд з беті бились, ні на хвилину тим часом Еант, син Ойлея, проворний, не відступав від от Еанта, що був Телемонові сином, так наче двоє рудавих волів на новій ораниці. Рало міцне із зусиллям, однаковим тягнуть, і рясно під виступає у них з-під коріння закручених рогів». Тесаним ярмом, розділений поміж собою, Йдуть борозною вони, і до межі усю зорюють ниву. Так же й еанти обидва плечо пліч у битві стояли, Та з Телемоновим сином багато було їх хоробрих, товаришів його вірних. Коли від утоми і поту мліли коліна йому, Той щит вони в нього приймали. Локри ж не йшли за могутнім душею Ойлеєвим сином до рукопашного бою, бо серце у них не лежало, у них не було конегривих шоломів, що блискають міддю, у них не було й заокруглих щитів і списів ясинових, лиш покладались на лук і на пращі з вовни, сплетені вмілої до стін, Іліона із ними прийшовши, часто стріляли й троянам, ряди бойові проривали. Ті, що попереду йшли при зброї оздобленій гарно, билися з військом троянським і з гектором міденозбройним. локриш стріляли, сховавшись в тилу, і забували трояни про бойове завзяття. Їх часті бентежили, стріли від кораблів і наметів, ахейських, з утратами мали, вже в Іліон, овіяний вітром вертатись трояни, коб не сказав тоді Полідамант перед Гектором ставши. Гекторе, ні на чиї умовляння ти зважить нездатний. Раз дарував тобі здібності Бог у воєнному ділі, то і в пораді хотів би за інших ти бути мудрішим. Та чи під силу ж людині одній це усе сполучити? Тож одному дає здібності Бог у воєнному ділі, іншому – хист танцювати, ще іншому – співи й кефару, іншому – зев згромовладний вкладає у груди кмітливий розум, що користі ним багатьом той немало приносить. Та багатьох і рятує, і найбільш його сам розуміє. Але скажу тобі те, що мені видається найкращим. Полум'я бою вінком тебе звідусіль оточило. Духом могутні трояни, укріплений вал перейшовши, Остронь збройно усі поставали, а інші ще б'ються. Менший загін проти більших» розсипавшись між кораблями. Тож, відійшовши від бою, вождів поскликай, що найкращих. Спільною радою ми тоді обміркуємо разом. Чи несподіваним наступом брать кораблі многовеслі, тільки б дав силу нам Бог? Чи негайно назад повернутися від кораблів, поки ми іще цілі самі? Та боюсь я щоб ті завзяті Ахеї вчорашнього нам не вернули боргу біля кораблів. У них є ненаситний у битві муж, що, гадаю, не схоче без бою лишатися довго».